De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă în viața ta? De ce treci prin valea prin care treci? Dumnezeu vrea să-ți vorbească astăzi. Dacă vei fi cu o deschisă, Dumnezeu îți va vorbi și dacă inima ta nu va fi o inimă împietrită. Te rog, te doamne, dăm o inimă de carne astăzi. Cuvântul tău, doamne, să, să sensibilizeze viața mea. Amin. Uh... Suntem entuziasmați de ce Dumnezeu face în mijlocul nostru ca biserică și chiar dacă a fost o mare încercare pentru noi anul trecut, cel puțin a doua parte anului, vedem că Dumnezeu ne vorbește profetic mai mult ca oricând, planurile lui ne le dezvăluie, el știe că încă suntem în această, în această stare în care încă ne este dor de pastorul nostru fondator și ne place, unii îl visăm noaptea, unii, unii avem uh, diferite vise cu, cu dânsul și mulți le-ați visat în biserică, mulți le-ați visat cum El e viu și El este viu, el, el a graduat la cer și mă bucur să văd că Dumnezeu ne vorbește și ne încurajează în mijlocul uh, acestei încercări și ne ține tari, Harul lui ne dă putere să mergem înainte și uh, el își zidește biserica, biserica lui crește și ne bucurăm pentru acest lucru. În buletine, după cum vedeți, ați primit uh, un cuvântul profetic care a fost rostit peste biserică duminica trecută și două cuvinte profetice care a fost rostite peste biserică marți la rugăciune. Cei care v-ați făcut timp să veniți marți, știți că a fost o, a fost o reversare specială. A venit un plânăr la mine și mi-a spus că el a fost la conferințele noastre, a fost în, la multe momente în care prezența lui Dumnezeu s-a reversat, dar a spus că ca și marți-seara, n-a mai simțit atingerea Duhului Sfânt. Așa că eu ca biserică eu nu vreau doar să vă forțez, că nu, e vorba, când avem rugăciune și ne rugăm în consens ca biserică, marția, în prima prima în fiecare lună, faceți-vă timp, puneți-vă timp deoparte și știu că grupele vor discuta și ideea de poate în săptămâna aia să nu vă întâlniți la grupe, ca să puteți să vă concentrați, să veniți marția. Dar asta se va vorbi, fiecare grupă va lua această, această decizie. De asemenea, în buletină ați primit viziunea bisericii noastre, viziunea centrului creștin Salem și vedeți acolo nu o să stau mult timp să, să să le descriu, voi le puteți citi, veți vedea că viziunea bisericii noastre pe 2013 noi credem într-o viziune profetică nu într-o viziune în care noi ne gândim ce ar vrea Dumnezeu să facă ce credem că ar fi fain să facem în Oradea, nu noi credem că biserica trebuie să primească o viziune profetică adică de la Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu cu noi El are un plan cu noi, nu noi inventăm planul Lui, amin? Și așa că aș vrea să vedeți ceea ce Dumnezeu ne-a dat și obiectivele pe care le avem pe 2013, dacă te uiți, cele care au fost pe 2012, aceleași ca direcții, rămân aceleași și continuăm să Continuăm ceea ce, ceea ce Dumnezeu ne-a pus aici în Oradea să facem. Așa că vă rog să vă uitați, să citiți, să știți direcția în care noi mergem ca și biserică. De asemenea, veți vedea modul în care noi vrem ca fiecare din dumneavoastră să fiți plantați în biserică, să vă dezvoltați, să creșteți în biserică și să slujiți în biserică. Vrem vrem și pe spatele aceasta veți vedea cum am vrea noi ca fiecare pom să fie plantat. Știu că unii dintre voi încă sunteți în ghiveci, veniți la biserică încă în ghiveci. Nu sunteți încă plantați aici, nu e asta? Încă nu numiți biserica voastră. Dar știți că oricând o plantă din ghiveci poate fi transplantată în pământ. Oricând, mai ales dacă e prielnic pentru zona respectivă. Așa că, roagă-te, domnului, doamne, ai vrea să fiu plantată în această biserică și să scapă de ghiveciul ăla. Ghiveciul ăla poți să-l duci oriunde. Când e în înghiveci, plantă-o duci oriunde. O duci în baie, o duci peste tot, o duci în ghiveci. Dar când e plantată în pământ, ei păi, nu mai omuț oriunde pentru că își dezvoltă rădăcinile. Aici mă cheamă Domnul. Aici mă fi grădăcinele, amin? Și mă rog ca anul acesta 2003 să fie un an în care tu să scap de ghiveci. Dacă vii de mulți ani în biserică și ești încă în ghiveci, să spui, domnule, vreau să mă plantez în biserica asta. Vreau aici să fiu udat, aici să cresc, aici să aduc roade și uh, mă rog ca Domnul să, să te ajute în această, în această direcție. La terminare v-am spus că astăzi avem pregătit un plic pentru fiecare persoană care e parte a Bisericii, care vine cu zeciuiala și dărnicia și fiecare dintre dumneavoastră la sfârșit, la recepție, vor fi acolo, va fi Iulia cu Sefi și vă vor înmâna celor care ați contribuit anul 2012 cu zeciuielile dumneavoastră. Și aveți acolo în plic, când o să-l deschideți, o să vedeți, aveți situația dumneavoastră modul în care voi ați contribuit și ați fost parteneri cu noi în această lucrare de asemenea amplic o să vedeți cum s-au înregistrat zeciuielile, dacă aveți nevoie de chitanță pentru suma pe care ați dat-o în 2012 să solicitați de la fetele de acolo să, să vă eliberăm chitanță pe această sumă de asemenea aveți o scrisoare din partea mea uh, ceea ce uh, făcea și postorul scria o scrisoare partenerilor, viziunii celor care sunteți parte cu noi, nu numai cu vorba cum spunea, și cu fapta, stânțim că sunteți cu noi. Și de asemenea veți vedea evidența cheltuielilor pe anul 2012, veți vedea că majoritatea, 54% au mers în materiale de investiție, s-au schimbat băile și au făcut investițiile cu Transformatorul și veți citi în scrisoare obiectivele pe care le-am realizat în 2012 și veți vedea unde suntem astăzi și cum, suntem, cum stăm cu cheltuielile. Un lucru încurajator pentru mine, ca păstor, este faptul că, dacă la început ajutor, ajutoarele bisericilor din străinătate ne ajuta să construim, de data aceasta biserica noastră a înțeles nevoia ca noi să punem mâna și noi să realizăm aceste lucruri. Așa că ceea ce, ceea ce vedeți că se face, putem spune. Cu liberă, mă, din banii, când mergeți în baie, să știți că nu punem noi, aici sunt banii dumneavoastră, dar sunt banii bisericii Salem, sunt banii pe care ne-am dat. Când intrați în cele două băi, care sunt frumoase și au văzutat înainte să plece la Domnul, a, a stabilit un nou standard și a spus, vrem ca să fie cu excelență. Și veți, veți vedea în, în, acest, în această situație veniturilor și cheltuielor scum, au fost acești bani administrați de către conducerea bisericii. Și uh, orice întrebare aveți dacă, de exemplu, uh, aveți neclarități, uh, vreau să cu privire la anumite sume pe care poate le-ați dat și nu sunt evidențiate, vreau să vorbiți cu Iulia, ea ține toate plicurile pe tot anul, înainte ca să, să le punem deoparte, ele, sunt în evidențele noastre fiecare plic. A aceia dintre voi care sunt unii care pur și simplu vor să se scrie o poreclă pe, pe plic, ceva prescurtare, puteți în continuare să faceți asta, nu noi absolut nicioși, dacă vrei ca eu să știu cine, totuși cine ești, porecla respectivă poți să să-mi spui Uh, aveți această libertate Și uh, cei care nu puneți nimic Îi punem la anonim Avem, uh, avem uh, uh, uh, Anonim Dar uh, motivul pentru care uh, noi facem această lucrare Este ca să vă ajutăm pe voi Să fiți și buni Pentru că poate nu ții evidența acestor lucruri Poate ții, pă, dar poate nu ții Dar așa ce se întâmplă la sfârșitul anului Vei vedea, măi, eu am dat Sau n-am dat Pentru că de multe ori uh, ai dat o dată și ai crezut că ai dat tot anul nu vi se întâmpla vădate. vreodată? Să mai, eu tot am dat, dar numai când vezi, bă, o, de două ori am dat numai. Și atunci aceasta este o situație clară a modului în care tu ți-ai ți -ai folosit veniturile în scopurile lui Dumnezeu. Bun, aș vrea în această dimineață să continuăm seria noastră de predici deșteptarea. Și dacă ați fost în deschideți-vă în Biblie la proverbe. Proverbe Capitolul 3, proverbe capitolul 3. Duminica viitoare vom avea un invitat special, pastorul Don Curry, care a fost cu noi și la uh, serviciul de celebrare veței pastorului nostru, care e un prieten de mult a tatăl el numea fratele lui, pentru că era ca un frate pentru el, așa că fratele, uh, pastorul nostru fondator din America va veni duminica viitoare, el va vesti cuvântul, va fi și vinerea la tineret, și părintele spirituală lui tata, în, în 1 martie va veni, fratele Dick Iverson, va fi împreună cu noi, cu soția lui Roxy și vor fi aici. Și așteptăm să vedem ce Dumnezeu ne va vorbi, așa că ne bucurăm de oamenii pe care Dumnezeu ne-i trimite în, în vremurile acestea. Proverbe, capitolul 3, versetul 9. Haideți să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu și să citim pasajul care ne stă astăzi în față. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10. Cuvântul Domnului spune așa. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tiroade din tot venitul tău. Căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme, geme de must. Întoarceți la Maleahii, capitolul 3, Maleahi, capitolul 3, versetele 8 și vom citi până la 11. Maleahii, capitolul 3, 8 până la 11. Cuvântul Domnului spune așa. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum înșelați voi, vorbește procul Maleahii, poporului Israel. Dar voi întrebați cu ce te-am înșelat cu zeciuelile și darurile de mâncare Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuelile. ca să fie hrană în casa mea Puneți-mi astfel la încercare zice domnul Oștiroș și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice domnul măștirilor. Aș vrea să vorbesc despre un subiect care domnul a pus pe inimă în această serie de predici anume deșteptarea zeciuielii. Deșteptarea zeciuielii. Și poate te trebuie, de trebuie deșteptată în biserică. Răspunsul este da, trebuie deșteptat în biserică. Haideți să ne rugăm să cerem Domnului de el să ne vorbească asta. să-ți mulțumesc pentru această dimineață, să mulțumesc pentru atingerea ta, pentru cuvintele profetice pe care tu ni le-ai dat. să mulțumesc că tu ridici, Doamne, străgeri care vor sta, Doamne, în jurul bisericii și vor mijlocii și vor fi veghiatorii pe care tu îi ridici, Doamne, ca lucrarea ta, Doamne, să se împlinească în acest oraș cu noi, Tată, ca biserică, și să fim folosiți de Tine, Doamne, dincolo, până la marginea pământului, unde, unde ne vei trimite Tu, Tată. Îți mulțumesc pentru fiecare persoană în care este aici. Mă rog ca să-i deschizi inima și mă rog ca Tu să lucrezi în viețile lor. Mă rog, Doamne, să le dai o inimă de carne, sensibilă la cuvântul Tău. Despietrește orice inimă în această dimineață, te rog. Despietrește orice inimă cu privire la acest subiect, Tată. În numele Lui Iisus Hristos. Și mă rog, Doamne, ca limba mea să fie capana unui scritori iscusit în mâna Ta. Vorbește fiecare persoană, Doamne. Tu vrei să-L binecuvintezi. Tu vrei, Doamne, ca Tu să revergi berșug de binecuvântare peste noi. Dar mă rog ca fiecare să înțelegem care este partea noastră în acest proces. În numele Lui Iisus te mulțumesc. Și biserica poate să spună amin. Amin. Data m-a învățat de la, din adolescență să mă uit la procente. M-am învățat să înțeleg procentele și m-am învățat să citesc procentele. Îmi spunea Ted când merge, când merge la piață și negociezi. Și țăranul vinde... Așa a început tata comerie. Și țăranul, dacă ar fi mers cu tata la negocieri în piață, la mama era rușine. Ea se mergea, căuta altceva. Se făcea că cauta altceva. Pentru că tata negocia la la mere, la orice nu? pentru că el spunea vreau să primesc o reducere și uh, mergea și cerea 4 lei kilogramul de mere tata încerca să le ia cu 2, nu dai cu 2 și după aceea probabil că el le ia cu 3 și spunea Ted uite ce am reușit eu și eu la început am zis tati ai reușit să economisești un leu Zice tati nu am reușit să reduc cu 25% costul. Procente. Și dacă m-am învățat să gândesc în procente, nu un leu, și 25%. Dacă ceva ai cerut 2 lei și tata reușea să le ia la un leu, tata îmi spune ce s-a întâmplat. Și după m-am prins. Am redus cu 50% cheltuielile. Ai văzut? Și dacă vei învăța să gândești în procente. Și ulterior, după am citit o carte Gândirea milionarului american Este în și la noi Cine își cree creștin, O să dea milionarul americani, Și spunea că un lucru care vede la milionar american Este că gândesc în procente Nu gândesc în sume Gândesc în procente Și de aia, de exemplu Bine, noi am început și uh, Acum mai ales a fost sezonul ăsta de reduceri Și mergeam la magazin și vedeai 50% reducere, pentru mine 50% destul de bun. Când vezi 75% și ți bun și ai nevoie de el, mai stai pe gânduri? La 75% reducere, mai stai pe gânduri? Și tata când negocia orice cu biserica, cu construcții, tot timpul gândea în procente. Dar știți de unde a învățat el? De la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu gândește în sume, gândește în procente. El gândește în procente. Era odată cu ucenicii în fața visteriei. Oamenii aduceau, templul aveau o visterie unde oamenii aduceau zeciuielile lor. Stătea Isus cu ucenicii și ne-am zice noi, Isus se uită cât dă fiecare și iată că se uită. Stătea în față și oamenii treceau pe la visterie și le lăsau din banii lor. Și vreau spune că unii veneau și dădeau din prisosul lor și dădeau mai mulți bani. Și sus vede o bătrnică că scoate din buzunarul ei doi bănuți. Și se apropie. Și când vede că mâna ei este îndreaptă spre coșul unde urmează să-i lasă acei bănuți, chiar cheamă pe ucenici. Ucenici, rapid. Uitați-vă la femeia asta. Uitați-vă la văduva asta. Să toți. Da, de doi bănuți. Nu, nu, nu, uitați-vă la ea. Numai doi bănuți, dar serios. Doi bănuți numai. Uitați-vă. Ia a dat mai mult ca toți. Să uităm la ei și ucenicii. Da, da. E altă matematică. Cu Isus se gândeau ei. I-au deci, dat sute, ea dă doi și i-au dat mai mult. Iisus cum? Pentru că Isus a sus în procente. Da, mai mult ca toți. Pentru că zice, oamenii care au venit înainte și-au dat mai mulți, ori dat din prisosul lor. Ia. Biblia spune că Iisus, Iisus a dat tot ce a avut, tot ce a rămas să trăiască. Vădvă. a dat la templu tot ce a rămas să trăiască. Și Iisus îi spune, știți cât a dat ea? Procentual. ce surprinde ucenicii. O sută la sută. Păi iau, de cel mai mult. Poate te-ai simțit de multe ori, venea la biserică și tercea coșul pe lângă tine și tu puneai poate un leu în coletă. Și unul din ei te-au pus 100. Și te gândeai, Doamne, am pus un leu. Iisus nu se la un leu, să se uită la procente. Dacă procentajul tău fost mai mare, că Ca celui care a pus 100, te-a dat mai mult. Și când îl înțelegi pe Dumnezeu și vezi cum gândește el, el gândește în procente. Și el e drept să gândească în procente. E drept. Dacă o să fie, o să, o să iei plicul tău în această dimineață, dacă ai dat, și vei vedea și vei aduna, vei vedea totalul, e adunat așa. Vei vedea totalul și îl vei compara cu cât venit ai. Dacă ai totalul, de exemplu, și vedem, e o sumă destul de mare și te uiți la sumă doar, și zici, de cât am dat eu, sigur, sigur. oglinda s-a cumpărat din banii mei, de la baie. Și te gândești, te gândești la sumă, îi gândești greșit, pentru că ar trebui să te uiți față de venitul pe care l-ai avut în 2012. Ce procentaj? Ai dat lui Dumnezeu. Pentru că Iisus, e, el e în, în procentaj, el așa gândește. Sumele pentru el nu sunt importante, pentru că el vrea să vadă inima ta. Cât la sută ai dat tu? din ceea ce ai? Și atunci când vedem pe cineva care dă poate din prisos, poate e 1% doar din ce are el. se vede. Se uită la tine, care dă sumă mai mică. Dar procentual, tu depășești 10%. Minimum cerut. Tu depășești. Și vine Iisus și spune, te dă mai mult. Că iară că oră, dată dat atâta. Dice? Pentru că dai în procent. Isus se uită la procent. Și când m-am la cineva, vorbeam cu cineva, o dat la este pe, un, ceva, pe o lună, o dat la un leu. A fost pe o lună. Un leu. Dar au dus acel leu la casa Domnului. asta zece zeceala mea. Un leu. Plicul a costat zece bani. Dar i-au dat zeceală. Procentual, i-au dat la fel ca noi toți. Wow! Aș vrea ca și noi să ne schimbăm modul în care gândim și aș vrea să începem să gândim cum gândește Dumnezeu. Pentru că dacă nu gândim cum gândește Dumnezeu, nu o să le înțelegem pe el. Mă bucur că la noi în biserică tinerii, majoritatea tinerilor, au prins acest principiu. Și dacă îl prins de când ești tânăr, când ai un venit din alocație, 40 de lei, îți alocația, alocația, dai ziceală 4 lei, la început, pe ei, deci 4 lei. Da, dar e procentual 10%. Și cum te angajezi și promovezi și crește venitul tău, nu să mai fie 4 lei. Dar dacă nu începi de unde ești, când ajungi la un salar de 15 milioane, vei și îți pui 150 de la biserică, da 2 lei. Nu? Procentual. Așa vă dau niște citate. George Müller, cei care l-a mai auzit, l am mai citat pe el un om mare a lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat pe el să aibă grijă și a deschis orfelinate. Și de multe ori copiii nu aveau, se termina ziua și pe ziua următoare nu aveau bani pentru a cumpăra alimentele necesare. Și el în fiecare dimineață, înainte să înceapă ziua, se ruga Domnului să te rugăciune și el în biografia lui citim faptul că tot timpul nu a fost o dată când Dumnezeu a intervenit. Eu vorbeam unei persoane să meargă să-l aducă de mâncare, dar ascultați ce spune el, George Müller. Dumnezeu estimează ceea ce dăm prin ceea ce reținem. Pentru că ce este posibil să pentru că este posibil să dai sume mari de bani și să reții pentru tine sume cu mult mai mari. Astfel de dărnicie către Domnul nu ne costă nimic. Peter Marshall, un alt citat vreau să vă dau Dăruiește potrivit cu venitul tău Ca nu cumva Dumnezeu să-ți dea un venit potrivit cu cât dai. Dăruiește potrivit cu venitul tău Ca nu cumva Dumnezeu să-ți dea un venit potrivit cu cât dai. Două lucruri pe care vreau să vă le zic înainte să intrăm în acest subiect N-aș vrea ca nimeni să închideți urechile la ceea ce Dumnezeu vrea să vă spună s-ar putea să fiți în două, în trei situații. Prima situație e că tu nu dai zece deloc. Așa că aș vrea să ascult ce Dumnezeu îți spune și la sfârșit să ia o decizie. Doi, s-ar putea să dai zece din când în când. Nu ești consecvent cu zece din când în când. Ascultă și tu. Fii atent. Acordăm următoarea, următoare 45-50 de minute. Acordăm -mi ele. S-ar putea să dai zecială, să și să fii credincios. Așa asta să fii întărit și să vezi ce te așteaptă pe tine pentru că faci acest lucru. Dar înainte ca să sărim un subiect, să intrăm în pâine, două lucruri vreau să vă zic. Primul, motivul pentru care unii nu dați este pentru că credeți că dacă dați veți să mai mult. Este motivul pentru care unii nu dați. Tu crezi că dacă dai, o să ai mai puțin. Dar dacă crezi asta, înseamnă că tu nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Care spune ori de câte ori, când dai, ți se va da. Când aduci zecioala, se va reversa belșug de binecuvântare. Așa că problema în cazul tău, știți care e? Credința. Nu ai credință în cuvântul lui Dumnezeu. Nu ai credință. Și nu vreau să, nimeni să nu se simte condamnat astăzi, doar să fiecare Biblia spune să ne cercetăm singur. Dar pentru că tu nu dai, erați lui Dumnezeu, că n-ai credință. Și testul cel mai mare al credinței noastre nu este în rugăciunile noastre, începe cu banii noștri. Crezi tu că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și spui da pentru vindecare, da să fiu iertat și când ajungi la bani, nu știu. E un test al credinței tale. Dărnicia dovedește dacă ai credință. Ce credință? Că Biblia spune, puneți-mă la încercare. Și dacă nu, dacă nu crezi, nu o să dai. Nu o să dai. Pentru că nu crezi. Așa că lipsa dărniciei tale arată o problemă la credință. Și ceea ce mă rog în această dimineață următorul lucru. Ca Dumnezeu să-ți credința. Al doilea lucru care vreau să vă spun înainte să încep. Este următorul lucru. Majoritatea cu care oamenilor care vorbesc din biserică, de când sunt păstori și o veni la mine cu probleme financiare, majoritatea sunt persoane care le-am întrebat. Soră, frate, tu dai zeciuială? Fiți atenți la răspunsul. Nu. Majoritatea oamenilor care au probleme financiare, cu care eu am vorbit care ori veni la mine și mi-au spus, uite, am nevoie de bani, nu ne dați bani, nu ne ajutați, nu faceți. Soră, dai zeciuială. Nu. Păi Biblia spune că ești blestemată, soră. Eu cum să ridic blestemul despre tine? Pentru că tu ești un sac gol. Fără fund, adică. Pot turna că e blestemat și curge și nu se prinde de nimică. Majoritatea. Majoritatea oamenilor cu care a vorbit în biserică următorul lucru. Care dau zeciuială, nu au probleme financiare, ci ori se mențin, ori cresc. Acum vreau să vedeți următorul lucru. De la început trebuie să vă spun asta. Faptul că tu dai Domnului partea lui. Nu te scutește pe tine să fii un bun administrator ale celor 90% care îți rămân. Pentru că asta e o problemă pe care noi avem. Doamne, eu ți-am dat și tu ai mers cu cei 90% și ai mers la pariuri. Dar, Doamne, Tu ai zis că deschiză gazurile cerului. Eu te-am pus la încercare. Eu am mers și am, pus, am pariat pe meciul ăla și am pierdut toți banii. Și Dumnezeu știi ce spune? N-ai fost administrator bun a fost administrator bun. Încă, ca și păstor, n-am avut nimeni să vină la mine și să spună, frate păstori eu dau zeceala de o perioadă multă de vreme și am ajuns mai sărac. N-am avut pe nimeni. Pe nimeni. Și nici tata n-a avut. Pentru că vorbeam cu tata această, această situație. Și de multe era această problemă. Și de multe ori, noi ca și păstori, când venim și ca biserică sălem, dumneavoastră credeți că noi vrem banii voștri. Nu-i vrem. Nu avem nevoie de Dumnezeu poate să-i trimită. Dar tu ai nevoie să dai lui Dumnezeu. Eu vreau ca tu să fii binecuvântat. Pentru că asta e Evanghelia. Melodia Evanghelia are putere. Păi are putere să schimbe și finanțele tale Evanghelia. a intrat sărac în biserică și poți să ajungi bogat în biserică. Evanghelia are putere, frate. Are putere Evanghelia. Asta e. Nu e o Evanghelie a... Vei ajunge Nu, Evanghelia noastră spune că dacă dai Ți se va da Dar nu dai pentru că n-ai credință Asta e problema În esență, problema e spirituală Voi vedeți că nu e problema materială? Și poate spui Dar da, tu vorbești aici la români Eu știu că tu ai citit cărți din engleză Și deci vorbești la români Văduva Care o dat doi bănuți Era bogată? Dumnezeu a zis bădu-vă, hai încoacea. Tu e scutită, soră. Dice tu n-ai bani, tu ai doi bănuți, eu te știu. Așa i spus. Ce a spus Iisus? Au aprobat, o confirmat, ea trebuie să dea 10 ani. Dacă ea au dat mai mult decât 10 ani, au dat tot ceea ce au avut. Așa că noi românii nu scutiți. Și cei care practicați, ce este un timp în care Dumnezeu te ajută? Și noi o să avem, noi o să avem cursuri cum să fii un administrator bun a ceea ce Dumnezeu îți dă. Și când am început să studiez, am, fost și la, am studiat și științe economice, dar am, am vrut să văd cum Dumnezeu vede economia lui. Și în economia, în economia lui Dumnezeu, 10% al lui Dumnezeu și 90% îi administrezi tu, dar din ea 90% poți să plantezi sămânță. Și eu cu soția, la începutul anului, am stat și ne-am făcut un buget. De mult știm... Și fiecare dintre dumneavoastră ar trebui să aveți Evidența tuturor cheltuielilor pe care le aveți Eu când mă duc la Mă duc la orice cumpăr Cer chitanță și când nu-mi dau chitanță Când mă duc și cumpăr Să zicem când cumpăr lapte de la Când place laptele de la San Martin Nu, el se eliberează de chitanță Pentru că nu, nu, nu e necesar Dar mă duc acasă și scriu Am luat 2 litri de lapte de la Căminul Felix 6 lei Nu? Sau? Bine zic, da, 6 lei 2 litri Și în fiecare lună vedem cum stăm cu cheltuielile. Pentru că dacă nu-ți faci cheltuielile, nu știi unde merg banii tăi. Și așa la sfârșit ne uităm. A, aici au mers banii la mâncare, huh, la Pampers, în continuu merg bani. Și vedem unde merg banii noștri. Și înveți să trăiești. Noi mai întâi am decis cât să dăm. Nu am trăit din ei și când ne rămâne dăm la biserică. Nu prima dată dăm banii Domnului. După aia am spus cât procent dăm dărnicie în fiecare, pe lângă 10%, pe lângă 10% cât la sută din venitul nostru dăm dărnicie. Asta e sămânță pe care eu o plantez. Și o dau bisericii, pentru că cel mai bun pământ unde roditor, este biserica. Și dărnicia, milostenia, poți să o faci, dar dărnicia eu dau, pământul ăsta ai roditor în biserică și am, e, procentual, vorbesc cu soția procentual și acel procent e în creștere și până la sfârșitul anului avem un, avem, avem un obiectiv de a ajunge, de a dubla procentul pe care noi îl avem acum, pe lângă zecială din nou, în procent îngădim și trăim din restul și de când am început să facem asta ne-am dat seama la un moment dat îmi cumpăram sucuri faner, nu știu dacă... 10 lei litru, 11 lei, 2 litri de fan. nu 1 litru, 2 litri. Și știți ce ne-am dat seama? Ne-am făcut cheltuielile? Pentru că noi mai întâi dăm, după aia punem dărnicia care o repartizăm pe cele 8 întâlniri care sunt pe lună, la tindere și duminica și o dăm și din aia alți bani trăim. Și ne dat seama că din aia alți bani nu ne permite să ne mai luăm suc faner. Și am zis noi nimic. Dar noi nu putem depăși suma asta care ne-am propus. Și am venit cu alta idee. Am băut mult apă și bem în continuare. E mai sănătoasă. Mai facem suc de lămâi, că eu cresc lămâi și am suc de lămâi. Suc de mere au părinții. Pentru că, când dai zeciuiala, trebuie să înțelegi un lucru. Nu e scutit de a fi un bun administrator a restului banilor care rămân. Eu am dat zecială, trebuie să fii binecuvântat. Dar Dumnezeu deschide să gazul cerului, dar te cere să fii un ispravnic bun a banilor care uh, uh, îți rămân în continuare. Așa că nu e scutit. Așa că am vrut să... Uf, asta să... Asta e numai introducere. Hai să intrăm în subiect. Proverbe 3, 9 la 10, cuvântul Domnului spune așa. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tiroade din tot venitul tău, deci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Traducerea ortodoxă. Cine stește pe Domnul din averea ta și din pârga tuturor roadelor tale, atunci jitnițele tale, jitnițe, știu, așa, se vor umple de grâu dar fiți atenți, și mustul va da afară din teascurile tale. În comunitatea de agricultori, spre cine este această învățătură direcționată, grânarele reprezentau băncile. Grânarele erau economiile lor și investițiile lor. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze ca investițiile noastre să crească. Dumnezeu și scopul lui Dumnezeu nu este ca... Dumnezeu vrea ca tu să, în așa fel să te binecuvinteze, că tu să fii o binecuvântare pentru alții. Și ascultați-mă, sunteți aici unii care aveți o inimă să dăruiți. Și așa să dăruiți. Aș vrea să puteți când auziți de o cauză, vedeți de un frate care are nevoie, să puteți să-i dați 20 de lei, să puteți să-i dați 10 de lei. Ați vrea, dar nu vă permiteți. Nu vă permiteți. Dar în inima voastră voi chiar ați vrea. Nu trebuie să ridicați mâna, că știu că sunteți. Dar vrea, nu, nu, nu, nu vă permiteți. Dar dacă tu vei învăța principiile zeciuieli și vei deștepta zecioala și administrarea banilor în inima ta, Dumnezeu vrea ca dorința aia din inima ta chiar să se poată înfăptui. Chiar să poți să dăruiești. Să poți să fii o binecuvântare. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze nu ca tu să te lăfă doar, să ai destul și ca să poți să dai și la alții. Ca să poți să binecuvintezi biserica lui. Mesajul acesta nu e despre cum tu să dai la biserică, e despre cum tu să fii binecuvântat. Asta e mesajul ăsta. Vreau să vă arăt astăzi cum tu poți experimenta binecuvântarea lui Dumnezeu. Astăzi vreau să vă arăt. Dacă o să fii deschis la ce Dumnezeu îți va spune eu cred că vei pleca cu o învățătură și cu o decizie în inima ta și în anul 2013 vei deștepta zecioiala care a dormit până acum în viața ta. Ce se întâmplă ei când îl vezi pe Dumnezeu lucrând în lumea ta materială încep să-L crezi pe Dumnezeu în lumea spirituală mai mult. Când vezi că Dumnezeu te binecutează în material, îți dai seama că și spiritual Dumnezeu te poate binecutea și poate interveni. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Definiția zeciuielii. Zeciuiala este a zecea parte din orice. <laughs> Îmi place că Dumnezeu ne-a dat așa de simplu. Dacă ne-ar fi dat 17%? Frate, tot cu calculatorul. Cum e 17%? Ne se pare mult, ne se prea puțin. Dacă ne-ar fi spus 8%? Uai, cum e? A spus 10. Și matematica e simplă. 10 a 10 -a parte. E foarte simplu și de calculat. A 10-a parte. Este prima parte din venitul nostru, din tot ce câștigăm. E prima parte. E 10 ala. Este partea care aparține lui Dumnezeu, nu aparține, nu îți aparține ție. Este prima noastră responsabilitate în dărnicie și minimul de angajament financiar pentru casta lui Dumnezeu. De aici se pornește. Asta e minimul de angajament financiar. Acum în, vreau să zic că în, în viața ta există o luptă. Există o zbatere. Și tu știi că există. Pentru că vechiul și noul sunt în conflict. Am vorbit mai o perioadă, o perioadă faptul că în noi există două naturi de când ai primit pe Isus în inima ta. E natura veche care ne-am născut în Adam, Și natura asta veche, vă spun cum e natura veche. Știți cum e natura veche? Natura veche n-ar da nimic. Natura veche e egoistă. Natura veche e egoistă. Eu vă văd pe fiul meu, crescut în familie de pastor, dar tot e despre el. Tatăl vrea și mama să se relaxeze. Da, tatăl, hai. Nu pot să stau un pic pentru că e totul despre el. Eu trebuie să fiu fericit. Eu, mie mi se cuvine toată mâncarea, tot ce vreau, eu îmi bag mâna unde vreau, un supă, în orice, pentru că sunt egoist. În Adam. Dar o să lucrăm la asta pe timp ce crește. Să vorbim despre pocăință. Așa proverbe 11 cu 24 descrie cele două naturi. Foarte fain. Deci unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Natura noastră veche e încăpățânată, e zgârcită. Dacă, de exemplu, te gândești și vii la biserică și te gândești la o sumă care ai putea să o dai Domnului și este o sumă mică și este o sumă mare, păi suma e mică e de la natura ta veche, e zgârcită. N-ar da niciun leu, 50 de bani, e destul. Natura nouă e o natură care, fiți atenți, e natura divină, Omul înnoit, care gândește confort cuvântului lui Dumnezeu, care crede că dacă dai, ți se va da. Care crede că dacă aduci în casa Domnului, în casa visteriei, toate zecile tale, va revărsa belșug de binecuvântare. Asta e natura divină. Dar omul tău vechi nu crede. Dice? Pentru că el s-a născut în păcat. El e zgârcit. Și așa când vezi, și vezi zgârcenia din tine, Ha, ha, ha, ha, ha, trebuie să aduc la controlul vieții mele natura nouă, natura divină, care înțelege că toate lucrurile, și Isus, când a venit, Isus vine foarte fain, vine pe pământ și El e singurul care, odată ce a fost acolo, a venit și a locuit aici pe pământ, după aia, după ce a, după ce a fost în, în, în cer. Și El spune... Le spune oamenilor, ascultați-mă, strângeți-vă comori în cer. Dar nu le mănâncă molile și rugina. Pentru că acolo unde e comoara ta, acolo va fi inima ta. Tu când dai în casa lui Dumnezeu, știi unde o să fie inima ta? În casa lui Dumnezeu. Când tu dai, la, când banii ți-i la numai la Carrefour, unde o să fie inima ta? La Carrefour. Așa că, Aș vrea să vezi. Și Ezechiel 36 cu 26 spune Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și voi da o inimă de carne. În 2 Corinteni 5 cu 17 spune Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi. Așa că ține minte acest conflict și când îl vezi în viața ta să știi cine e darnic, e natura ta divină. cine e zgârcit, e omul tău vechi. Egoist. Încăpățânat. Nu dau la nimeni nimic. Eu om strâng. Și Bila are o istorioară foarte faină cu un om care, eu mers așa de bine, este o pildă, spunea eu, o să, ce să fac, așa de bine merge, business merge așa de bine, o să, n-am unde să pun toate grânele, toate, și o să, o să fac grânare mai mari. Și o să mă pot bucura la bătrânețe. Și Iisus spune, nu știi că în seara asta Dumnezeu îți va chema sufletul acasă. Nu zic că nu bine să economisim și Dumnezeu ne învață cum să economisim și ar trebui să economisești din fiecare salar pe care tu l-ai să pui deoparte un 10% Ca după aia să-l investești, să fii un administrator bun, să nu cheltui toți banii pe mâncare Nu-ți permiți banane, mănâncă mere Nu-ți permiți mere, bea apă, dar face ceva ca să nu te extinzi mai mult decât țipătura dacă tu înveți acum, tu înveți să trăiești. I-aduc aminte, tata și mama avea o altă ideologie despre cum ar trebui să economisești bani. Și aveam un prieten în, în clasele 7-8. Ei gândeau altfel. Meream la ea acasă, ei tot timpul aveau Coca-Cola, Fanta, mergeau la restaurante. Și mă uitam la noi. Noi, față de ei, pream că avem un standard mai jos. Păream că, bă, noi părem săraci pe lângă ei. Problema e că în modul în care și administrau bani banii. Și ce s-a întâmplat? Îi, uh, nu l mers așa de bine după o perioadă. Firma dau faliment și trebuie să meargă să, să lucre prin alte părți, alte țări. Dacă ei, banii ăia, care cheltuiau, îi administrau bine, tata a fost un, un exemplu, știa să administreze banii. Noi n-am trăit cu Coca-Cola și fanta și, slavă Domnului, că după aceea a se dat seama că nici, nici măcar nu sunt sănătoase. Mama făcea sarmale de multe ori și toată săptămâna mâncam în sarmale și asta era. Erau bune, erau bune, te săturai, te săturai un pic de ele, dar... Asta era. Dar am reușit să ne facem o casă. că dacă meram la restaurante și dacă făceam, mama, tot felul de file și cu nu știu ce, în fiecare zi, frate, nu știu, că o să iei de unde e mai ieftin produsele. Că o mergea pentru că așa poți face ceva. n-am anumite sacrificii. Și la început, chiar ca și tineri căsătoriți, dacă nu țin bine evidența banilor, nu știu unde merg banii sau ușor zboară Natura veche zgârcit, natura nouă Darnic și dai cu mână largă, Biblia zice Fiți atenți, te îmbogățești Dar omul vechi nu crede Omul vechi știe ce crede? Dacă dau cu mână largă Păi o să am mai puțin Asta e omul vechi Omul nou Dacă dai cu mână largă Ajungi mai bogat Când vine coleta, vine coșul ăla, pe lângă tine? <sus> să le să... Vine coșul ăla pe lângă tine? Și tu când pui în coș, duminică de duminică, și tu crezi că tu sărăcești când pui în coș, mai credință. Dar așa când vine coșul de acum înainte, să știi că când pui în coș, tu te îmbogățești. Asta spune Biblia. Tu când pui în coș, te mai bogat. Unul care dă cu mână largă, ajunge mai bogat. Ce ar să înțelegem dacă vrem să dezvoltăm un stil de viață generos? Primul lucru care trebuie să înțelegem este că ești un administrator. Asta trebuie să înțelegi din primul. Când vine la Isus Hristos, tu îl faci pe Isus Domn. Și de multe ori la tineret, în rugăciune, mă rugam fii șeful meu. Și ce se întâmplă, te dedici Domnului și spui, și asta e rugăciunea asta. Doamne, mă predau în întregime. Tot ce sunt, tot ce am, este al tău. Bun. Și vine un tânăr bogat la Iisus, vrea să-l urmeze pe Iisus, Iisus, fii tu șeful meu. Așa vrea să moștenești viața, veșnică, că Isus, aș vrea să fii tu șeful meu, vreau să te urmez pe tine. Și Iisus spune următorul lucru. Ok, eu sunt șeful tău, da. Vide tot ce aici de la săraci gata, nu mai e șeful meu, am înțeles păi ori ești administrator ori ești tu patron ori ești administrator ori ești patron mi când am reușit să pun deoparte niște bani până să-mi iau un teren și domnul înădai de rugăciune nu puteam să scap de vocea domnului și domnul Aș vrea să dai 10 milioane la persoana asta Să-și ia următorul lucru Niște haine <laughs> Tu cum mai mi-a banii ăștia uh, Acum vrei să dau Și vocea lui Dumnezeu Păi ori ești tu șef Ori ești administrator Sunt administrator, doamne m Am luat o în pușculiță unde i-am pus Dar m-am luat cu gândul să Am crezut că e de la diavolul Diavolul pleci de la mine și mă luptam cu diavolul și iar mă rugam Doamne, dăm putere să mă împotrivesc diavolului Și el va fugi de la mine Și numai nu fugea de la mine Că nu era diavolul, era Dumnezeu Și în anul credeți-mă În care l-am ascultat pe Dumnezeu Și a fost un an în care Dumnezeu m-a pus la încercare În anul l am primit cel mai bine binecuvântări Pentru că când dai Ajunge mai bogat. Ajunge mai bogat Trebuie să crezi dacă... Asta e credința ta în acțiune cât timp nu dai înseamnă că nu crezi Că cuvântul lui Dumnezeu e adevărat Încă te lupți și natura ta veche Conduce viața ta Și când natura veche conduce viața E problemă Pentru că natura veche nu-i schimbată De puterea lui Dumnezeu Fiți atenti ce spune Billy Graham Dacă un om are atitudinea potrivită cu privire la bani Aceasta va îndrepta aproape fiecare domeniu Din viața lui Dacă un om are atitudinea potrivită Cu privire la bani aceasta va îndrepta aproape fiecare domeniu din viața lui. Relațiile tale, caracterul tău, aproape fiecare domeniu. Dacă ai atitudinea potrivită. Un administrator este un păzitor al intereselor altcuiva. El nu deține nimic administratorul. Dar are grijă să păzească și să mărească proprietatea celui căruia îi slujește noi suntem administratori ai timpului energiei, abilităților, dar și a banilor noștri Cristi Puscaș l-a angajat la mine la, la plantemania, el e administrator îs alui al plantele și business-ul nu el e administrator eu spun, vindem plantele alea cu prețul ăsta ce face el? păi nu el e patronul el e administrator și un administrator bun și mulțumesc Domnului pentru el dar o înțeles ce înseamnă să fie administrator. O înțeles că el are, menirea, el are menirea să aibă grijă și să păzească și să mărească proprietatea ceruia căruia îi slujește. Asta e un manager. Asta e un manager. Un alt lucru care trebuie să înțelegi când dai, când vrei să dezvoți un stil de viață generos, trebuie să, după ce ești administrator, trebuie să fie o dăruire. Trebuie să dăruiești, trebuie să dai. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tiroade din tot veninul tău. Există atunci când dăruiești, activezi o lege divină care eliberează lucrarea lui Dumnezeu în lumea noastră particulară. Când tu dai, eliberezi o lege divină. Și vreau să vă spun că ceea ce eu spun, poate ești așa și nu ești creștin, pentru tine va funcționa. De ce? Pentru că Dumnezeu a legea în Univers. Universul se ține pe această lege. E legea lui Dumnezeu și mulți oameni știu asta pun în practică care nu sunt creștini. Și dau. Dacă vei citi și multe cărți, dacă citești uh, cărți de business, vei vedea că mulți vorbesc despre a da biserici tale. rămâne bună nimic, citeam cărți de business. Da, biserici tale. Pentru că ei știu principiul. Și noi creștinii nu-l aplicăm. Bine că-l aplică lumea. Dar e un univers acest principiu. Deci ca să ai o stil de viață generos, trebuie să înțelegi că ești administrator. Când te-ai întors la Iisus Hristos, ascultați-mi fratele, tot ceea ce am eu, nu e a meu, e a lui Dumnezeu, i-am dat lui. Nu pot să fiu creștin și să țin eu lucrurile că, în sala mele. Și eu trebuie să fiu gata, orice îmi spune Dumnezeu, oricând, Dumnezeu îmi spune, dă bisericii, păi nu eu sunt patronul, administrator, îi dau. Vedeți când a fost la Ierusalim și vedeam, citiți acolo la Ierusalim. Știți când au vorbit bisericii și oamenii din Ierusalim, cam înainte 30-40, au început să vândă toate ogoarele, casele. Țineți minte, dar numai în Ierusalim s-a întâmplat asta. Au vândut tot ceea ce au avut și au împărțit între ei. Dumnezeu le-a vorbit. Faceți asta. Ierul a făcut. Dar numai biserica din Ierusalim. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu știa că în anul 70 o să vină căderea Ierusalimului și proprietățile lor, le lor nu mai valorau nimic nimic nu mai valorat, nici terenul nici casele, au fost distruse toate dar pentru că ieri a ascultat, ieri au strâns comor în cer și dacă ar fi ținut după, după toate, după și ar fi împotrivit, nu de nimic, nu dăm nimic la, la biserică, ar fi rămas cu nimic zero valoare, pentru că au fost mutați de acolo, și nu le am mai văzut dar e important să ascult de Dumnezeu e important să-l lași pe el să fie -ă, patronul. El știe. Să spui, Doamne, tot ce sunt, ăsta tău. un administrator bun. Și atunci când înțelegi că ești administrator, 10%, fraților, ți se pare, Doamne, dar normal cât dau 10%? dacă e administrator. După aceea trebuie să înțelegi că va trebui să primești. Dumnezeu va deschide o ușă și va răspunde dărnicii noastre, deschizând oportunități. Și vei primi provizii direct din mâna lui sau indirect din mâna lui. Păi Dumnezeu când, când mie mi se vând plantele și vin clienții și îmi comandă plante și trimite multe plante în toată, în toată țara, de unde vin alea? Păi vine indirect de mâna lui Dumnezeu, de la el. Pentru că orice dar de Săvârșit de unde vine? De sus. Dumnezeu se folosește de oameni. Indirect. Dar de la Dumnezeu vine. Prosperând. Deci primind acolo, veți vedea grânarele tale, îți vor fi pline de belșug. Când se vorbește de grânare, interesant că nu zice nu zice pungile tale vor fi pline de belșug. Nu zice. Nu pungile, grânarele, magaziile vor fi pline de belșug. Așa că pregătește să primești când ai. Prosperând, fiți atenți, de ce zic prosperând? Dumnezeu dorește ca noi să primim, nu așa cu te puțin, din abundență, ca să putem deveni generoși. Îi zicem proverbe, în ultima parte, și teascurile tale vor geme de must. Știți ce sunt Presă. Nu știu câți dintre voi să făcut must. Câți ați făcut must vreodată? Știți cum sunt presele? Și când, și când pui uh, struguri în presă, uh, când îs, e plin de zeamă, îi vezi că parcă se ridică, se ridică mustul. Aș, aici așa vorbesc despre teascuri pli, vor geme de must. Așa mult va fi. Abundență. Și în traducerea ortodoxă zice și mustul va da afară din teascurile tale. Oi, încă nu-l dat afară din presa mea, de, la, de presa noastră de la San Martin. Numai pe jos. Dar când da afară, aia vrea, aia e abundență. Nu tot acolo cât e un pic, hai să strângem, aducă leata. Când da afară, e abundență. Despre asta vorbește Biblia. Și mustul tot va da afară din teascuri. Hai să vedem ce trebuie să facem să ne dezvoltăm o perspectivă corectă cu privire la dărnicie. Pentru că atunci când vii, va trebui să ai o perspectivă corectă. Primul lucru când vii și aduci și vii duminica cu dărnicia ta, vii cu zeciule tale odată pe lună, trebuie să-ți amintești de bunătatea lui Dumnezeu înainte să dăruiești. Motivația ta, trebuie să înțelegi, deci Dumnezeu e bun. A fost bun cu mine. Aș vrea să vă citesc un pasaj foarte fain unde vorbește despre dărnicie și de și 26, 1 la 4 Spune așa, când vei intra în țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău când o vei stăpâni și te vei așeza în ea, să iei cele din tâi roade din toate rodurile pe care le vei scoate din pământ în țara pe care îți dă Domnul Dumnezeu, să le pui într-un coș și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele lui acolo, să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să spui mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne-o va da. Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Dumnezeului tău. Mulțumesc, Dumnezeu, pentru bunătatea lui care și-a arătat -o față de tine. Faptul că poți să vii și să dăruiești Domnului. Adică Domnul a fost bun cu tine. Nu uita niciuna, spune sunt din binefacerile lui. Ai avut o slujbă, te-a plătit un patron, ai avut un business care a mers bine luna asta, Dumnezeu a fost bun cu tine. Nu uita asta. Când vine înaintea Domnului și dai dărnicia ta și ții darul tău în mână ta și ne rugăm, Doamne, Te ai fost bun cu mine. A dus aminte de bunătatea lui Dumnezeu. Deci a fost bun cu tine, nu ți-ai pierdut slujba, ai putut să vii. După aia amintește-ți cum era viața ta înainte ca Dumnezeu să te mântuiască. Noi uităm, noi uităm cum era viața noastră înainte. Și luăm ca un lucru de apucat, faptul că suntem mântuiți, faptul că destinația noastră este cerul, ne așteaptă binecuvântări, nu numai aici pe pământ, ci și în cer, tot același pasaj, versetul 5. Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău. Tatăl meu era un arameu pribea, gata să piară. S-a pogurât în Egipt cu puținii și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo a ajuns un om mare, puternic și mare la număr. Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit, ne-au supus la grea robie. Noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinților noștri. Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. Aduți aminte de viața ta de păcat din trecut. Aduți ți aminte de legăturile care le-au peste tine, de vinovăția pe care o simțeai, de rușinea pe care o simțeai. Adu-ți aminte de acele lucruri când vii. Și fii recunoscătorul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte când vii să dai. De unde te-o scos Domnul? Pentru că de multe ori așa de repede uităm. Nu vi se întâmplă să. V-a făcut cineva un bine și așa repede uiți, dar ți-a făcut unul un rău și toată viața ți-i Nu te ui niciodată. Dar ăla care ți-a făcut bine, îl uiți. E Dumnezeu care ți-a făcut atâta bine pe El îl Trei amintește -ți de mila Lui Dumnezeu în eliberarea ta Versetul 8 din Deuton 26 Și Domnul ne-a scos din Egipt Cu mână tare și cu braț întins Cu arătări înfricoșătoare Cu semne și minuni A mi aminte de ziua când Iisus Hristos a venit în viața ta Eu mi-aduc aminte Pentru că eu eram la 12 ani crețem, eram un păcătos eram un mincinos un hoț furam mere din piață Am învățat cu prietenii mei cum să-i derutăm pe oameni cum să unul să meargă că negociază cu ei și altul să iau mărul și am plecat și ne simțeam așa de bine că am furat un măr și la 12 ani Duhul Dumnezeu mă cercetează și mă mântuiește și mă cheamă la El și viața mea se schimbă M a dus aminte de cea zi măreață și când, când ții aceste lucruri aminte când vii și dai altfel de atitudinea ta când vei pune plicul ascultați-mă când știi că Dumnezeu a fost bun cu tine când știi viața ta cum a fost și de unde te-o scos și cum te-o scos pe tine de unde te-o scos cu recunoștință vei și ultimul lucru atitudinea, fi recunoscător pentru noua ta viață și când vine înainte Domnului și dai vedeți versetul nou. El ne-a adus în locul acesta ne-a dat țara aceasta, țară în care curge lapte și miere. Ai o altă libertate spirituală, tu ai acum o moștenire spirituală, fii recunoscător pentru noua ta viață. Ai o nouă viață în Hristos, fii recunoscător și vine înainte, Domnul cu darul tău, cu zeciala ta. Erați, Domnului că, doamne ești recunoscător. Pentru ceea ce ai făcut în viața mea? Ești recunoscător ție. Haideți să vedem cum putem dezvolta Credință și ascultare în zeciuială Când vorbim despre zeciuială V-am spus că-s două cuvinte cheie aici E credință Asta e credința că Dumnezeu când dai Nu sărăcești. Și trebuie să asculți E o ascultare Și chiar dacă vorbeam cu Unii frați care ordat, or Mă spunea un frate o dat Nu-i nu, nu, nu merge rău Dar nu-am așa așa binecuvântări mărețe Încă Tu continui să asculți Continui să te în Dumnezeu. Dar nu ajută-mă să administrezi bine ceilalți 90%. Poate e ceva cu modul în care administrez. administrezi. Poate cheltuiesc banii pe lucruri care, și în lucru care își pierd valoarea. Dar tu continui să fii ascultător. Primul lucru, esențial este primele roade din salariul nostru și primele roade din veniturile noastre. De multe ori vedeam în Biblie primele roade ani este a zecea parte din, din, din orice și primele roade. Și primele roade sunt fructele sau legumele care se maturizează primele. Și sunt culese în sezon. Dumnezeu trebuie să primească cele mai bune roade. Și trebuie să primească primul. Vedeți, e important să știi că zecioarea ai primele roade. Pentru că atunci când îți primești salariul, când vine venitul, după ce ai făcut profitul respectiv și îți vine din închirieri, din ce îți vine ție venit, când vine știi că ce o să fac Primul lucru din, acest, din aceste roade, păi primele roade e zecioala. Știi ce se întâmplă cu mulți? Cheltuim banii, notăm undeva, o să dau zecioala atâta, dar cheltuim banii ăștia și nu înțelegem că din aia n-ai voie să cheltuie 10%, pentru că primele roade trebuie să le pui deoparte. Vedeți diferența? Primele roade. Dumnezeu trebuie să vadă că e pe primul loc în viața ta. Și El vede asta când tu iei zeci, venitul tău, și îl împarți, a zecea parte, ea lui Dumnezeu, îl pui într-un plic, într-un loc unde tu știi, duminica l dus la biserică. Primele roade. Păi, Biblia vorbește și când vorbim în Biblie Vechiul Testament, era o, era o civilizație, majoritatea erau agricultori. Nu vedeți că... Era agricultură. sursa a devenit, era agricultura. Și când aveau ei, nu aveau salar, agricultorul știe când are salarul, când primește... Uh, agricultorul. Păi toamna când recoltează sau vara când se recolte, atunci e salarul lui. Primele roade, l-a adus la domnul. Noi acum trăim într-o civilizație în care unii la două săptămâni, majoritatea la o lună. Primele roade. Dar trebuie să vedeți că primele roade nu a, fost, nu a început cu legea. Abel, a început cu Abel. Abel. În Genesa 4 cu 4, Abel a adus și el o jerfă de mâncare din oile din tâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jerfă lui. Ați văzut? Veți vedea că știi din ce o dat Cain. Cain o din, din întâi, din spicele din tâi, din rodul din tâi nou. Abel a dat din oile din tâi născute. Primele roade. Bila spune că Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel. Vedem această primele roade și zeciuiala, vedem încă de la Abel. Legea, după aia o cerea în Exod 23 cu 19, s-a duce în casa Domnului, Dumnezeului tău, pârga celor din roade ale pământului tău. Zeciuiala. Cele din tâi roade. După aceea, prorocii o cereau. Știți când Isus a venit și a spus că era venit să, ce să facă? Să împlinească, ce? Legea și prorocii. Legea spunea să aduce în casă Domnului Pârgă, celor din Teiroade, le, prorocii, maleahii trec cu zece. Aduceți însă la casă vesterii, toate zecilele, ca să fie hrană în casa mea. Legea, prorocii. Și înainte și abel. Deutronom 26 cu 10, din același pasaj în care v-am citit, spune, acum aduc cele din roade, din rodurile pământului pe care mi le-ai dat tu, Doamne, să le pui înainte Domnului Dumnezeului tău și să te închin înainte Domnului Dumnezeului tău. Mulți oameni cred că prima lor responsabilitate este să se îngrijească de nevoile lor personale și apoi să le dea lui Dumnezeu partea ce rămâne. Dar Dumnezeu spune, nu, mie mi-aduși primele roade. Primele rade. N-ai niciun motiv să vii, dacă ești un copil la dumnezeu și crezi în Biblia, să vei să spui, eu n aduc la luna asta. Eu duc uh, altă dată. Pentru că zici, uh, folosesc acum nu. Primele rade. Din o mie de lei. O sută de lei. Prima sută de lei. Ce faci cu ea? Ia domnule. S primele radă. Din nou, de ce? De ce vorbesc acest mesaj? Ca să se îmbogățească Biserica Salem? Nu, ca tu să fii binecuvântat. Ca tu să fie? De asta e motivul. Pentru că atunci când tu ești binecuvântat, ori biserică Biserica e binecuvântată, dacă tu crezi în zeceală. Noi ca biserică avem tot interesul ca voi să fiți milionar Și să vă arătăm din cuvântul Domnului cum să deveniți milionar, dar nu lei. În, și în dolari. Asta e tot interesul nostru ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, că voi veți fi o binecuvântare. Va veni cineva în biserică, oai, noi nu avem ce mânca. În biserică asta nu are ce păi repede, noi avem ce mânca. Păi ei repede, noi să avem așa, să fim așa de darni frate, ia, ia o mie de lei și du-te la Carrefour și făți coșul la plin. Deci vrea să fim binecuvântare, o binecuvântare pentru alții. Dar dacă nu poți fi o binecuvântare când tu ești în nevoie încă. a recunoaște că tot ceea ce avem aparține lui Dumnezeu. De la el vin toate lucrurile, de la el vine sprijinul, confortul care ni l dă. Ne trebuie să dăm lui Dumnezeu primele și cele mai bune. Roade Genesa 28 cu 22. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducerea minte, va fi casa lui Dumnezeu. Fieți atenți ce spune aici patriarul. și îți voi da zecea parte din tot ce-mi vei da. Astea parte, din tot ce ne vei da. După aia, zice, trebuie dată cu atitudine de închinare și cu bucurie, Domnului. Maria, când a venit la Isus Hristos, păcătoasa, i-a dăruit ceva scump, Domnului, și-a turnat un mir mirositor pe picioarele lui, echivalentul a 300 de dinari, salarul pe un an de zile. L-a dat, domnule? Salarul pe un an de zile și n-a crezut că e mare jertfă a dat-o cu bucurie, a venit în cunchinare. 2 Corinteni 9 cu 7 spune, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu domnița noastră este când vorbim despre ani, nu să vă forțăm să dați pentru că aș vrea să dați cu bucurie, Domnului. Pentru că Dumnezeu iubește un datător voios. Dar nu poți să zici, să nu eu vin procentual. Tu vii cu un leu, pai de salar de 20.000, tu vii cu un leu și dai cu bucurie leu ăla. Frate, e problema cu bucuria. aia. Trebuie să vedem de unde vine bucuria. aia. Că îl pe Domnul, vine bucuria aia. M-ați înțeles ce zic? Frate, eu nu pot să dau cu bucurie 200 de lei din 2000. Mai bine dau un leu cu bucurie. Fratele meu, stai un pic. Bucuria ta vine că îl înșel pe Domn, de acolo vine bucuria ta. E greșită, motivație e greșită. După aia, zici, este partea sacră din venitul nostru, care o punem deoparte pentru Domnul. E sfântă. Și pentru că e sacră, sacru înseamnă este tratat ca ceva, nu este tratat ca ceva obișnuit, ci este deosebit, dedicată pentru o folosință specială. Deuteronom 26 cu 13, din același pasaj care tot citim din Deuteronom 26, să pui înainte Domnului Dumnezeului tău, așa, să spui, am scos din casa mea ce este sfințit. Wow! Aia, zici, e e sfântă, e sacă, nu te atinge de ea. E sfântă. Și în Deuteronom, e sfințită. Zici, eala, nu poate fi folosită pentru nevoile personale. Levitic 27 cu 30. Orice zeceală din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Când experimentăm greutăți, noi tot trebuie să dăruim. Noi nu ne oprim în a dărui datorită problemelor sau lipsurilor. Pentru că în vreme de secetă, continuăm să plantăm sămânță. Amin? venau un păstor odată, o femeie care era divorțată Păs... uh, soțul ei a părăsit-o rămas cu copii și uh, spunea, ați vorbit despre zecioare, frate pastor și aș vrea să vă arăt uh, cheltuielile pe care eu le am cu copii și aș vrea să vedeți venitul meu și aș vrea să mi spuneți dacă credeți că eu ar trebui să dau ziceală și a pastorul venit și cheltuielile pe care le aveam. Venitul era mai mic decât cheltuielile. Și spunea păstorul, cu inima mea, dacă ar fi fost să eu să judec, a zis, cred că e scutită cât timp nu-ți crește un pic venitul. Dar Dumnezeu îi vorbește și îi spune, nu există nicio excepție în Biblie. Niciuna. Wow! Nici văduva aia care avea doi dinari pe care să trăiască. Nici aia, Doamne, nu a fost. Ei văduvă, Doamne! Are doi dinari. Doi bănuți. Asta e nicio excepție. De ce? Pentru că vreau ca ei, nu dând nu se pregătesc pentru blestem. Se pregătesc. Ușile devin închise. Și vreau să-i binecuvintez. Și nu pot să-i binecuvintez. E un principiu. Așa că nu sunt pentru nevoile tale personale, zeciuiala, e sfântă. Zeciuiala trebuie dată ca ascultare spirituală. Trebuie să asculți la vocea lui Dumnezeu. Dacă asculți cu atenție, vei putea împlini ceea ce îți spune cu atenție. Un bun administrator este aten la detalii, pentru că dorința lui este să fie pe plac stăpânului lui. Zeciuiala este un aspect care se împotrivește blestemului, care poate afecta viețile noastre. Când v-am spus că majoritatea oamenilor care au avut probleme financiare și au venit la mine și mi-au spus că au probleme și i-am întrebat, dai zecioare și au spus nu, știți de ce? Au probleme financiare. Pentru că sunt sub un stem. Nu ne place cuvântul ăsta. Nu, eu sunt o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Știu. Omul nou vrea să dea. Omul tău vechi îi zgârcii. Nu vrea să dea nimic. Tu tu îți dai seama și uitați-vă la viața voastră și bo, poate n-ai reușit să înaintezi tot în probleme, o simplă întrebare vreau să spun. Ai dat zecioală? Și poate ești de la altă biserică, la biserica ta, ai dat zecioală? Pentru că dacă nu dai, blestemul e peste viața ta, niciodată nu o să bine binecuvântare. Ori ești blestemat, ori ești binecuvântat. Nu poți să fii un pic de blestem și un pic de binecuvântare. E ori, ori Wow, cred că vă place așa mesajul ăsta. Văd că așa îl primiți. Poate mai spune-ne că așa ne place. E mai zine că inima e deschisă. Din nou, vă aduc aminte. Pentru cine spun asta? Pentru ca Biserica asta ne să aibă mai mulți bani în 2013? Nu! No. Ca tu să fii binecuvântat în 2013. Ca să se ridice blestemul de peste viața ta. Să-ți mărești credința ta. Să crezi că dacă Dumnezeu spune pune-mă la încercare, tu poți să-l pui la încercare. De-aia vestezi cuvântul Domnului. Pentru că dacă nu l-aș vesti, v-aș ascunde adevărul care eu aș fi vinovat că vi-l ascund. Zicea și interesant este aici la blestem. Zice Maliahii 3.8 la 11. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu. Cum mă înșelați voi. Știți cum lor au ei? Vă credeți că ei nu dădeau zecială? Va, dădeau zecială. Dar nu toată zeciala. Știți cum e? Ei au pus 5%. bune ea, zeciala aia. 3%. Bună ea, zeciala. Scrie pe ea. Dar veți citi. Nu au fost că n-au dat deloc. Nu, nu. Lor înșelat. Că nu era procentajul. În ce e interesat Iisus? În procentaj. Doamne, dar am dat un milion. Cât e la sută din venitul tău? Lasă acum, că okay. e un milion, doamne. N-am mai avut nimeni în familia mea n-a mai dat un milion la biserică. Nu era la biserică, deam câte un bănuț acolo. Sau auzeau numai așa mărunțiși. Iisus e interesat în procentaj. Și știți cum îl înșela? Nu că nu dădeau zecială. Nu dădeau toată zecială. Anania și Safira, Noul Testament, vin zice, auzi, ne au vădut un teren și am adus toți banii Domnului și Petru. Toți? Normal că toți. Puff, moare jos. Wow! Ok, vine, vine și Safira. Unde-i soțul meu? Dar de ce ați făcut? Am văzut un teren. Și? Și am adus bani la biserică, toți. Toți banii. Puff, moare și ea. Wow! Păi nu zice că e tot, dacă nu e tot. Pune dărnicie. 10, nu zice 10% dacă noi e 5%. Așa bine spune, mă înșelați. Nu era vorba că nu nimic, când nu toate. Și fi maleahii, dacă vedeți. De aceea zice, puneți, zice, aduceți însă la Casa Visteriei toate. Asta e cuvântul cheie din maleahii Toate zece elile. Poate tu ai un salar, știi, salar mini pe cum e, șapte milioane. Bun. Dar tu ai un venit din altceva 10.000. Tu dai 10 numai din salar. Ce zice domnul? Uh, și cu el nu-l luăm în calcul. <gânguie> Nu-i venit. Ba! Toată 10 Următorul Următor lucru 10 este provizia pentru lucrarea de slujire în casa lui Dumnezeu. Mă le-ai ca să fie hrană în casa mea. Prosperitatea oamenilor este strâns legată de prosperitatea preoților. Când vesteria casei Domnului devine goală, preoții nu mai pot să-și facă lucrarea de slujire și întreaga națiune suferă. Vedem în Neemia. Am auzit de asemenea că părțile leviților nu li se dăduseră. Și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba fugiseră fiecare în ținutul lui. Ce să facă? Să lucreze. Că mureau copiii lor de foame. Că oamenii nu aduceau zecioala la casă Domnului și nu era hrană să plătească pe leviți și pe preoți. Am mustrat pe drăgător și am zis. Pentru ce am fost părăsită casa lui Dumnezeu? Și am strâns pe leviți și pe cântăreți și am pus iarăsă în slujba lor. Atunci tot Iuda a adus în cămări zecioala din grâu, din must și din undelemn. 1 Corinteni 9, capitolul 13. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul ar că ca cei ce propovădesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie. Ni s-a dat mare cinste în fapte 28 cu 10 și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Biserica noastră vrea să aibă destul ca să fie hrană în casă lor. Vrem să începem biserici frațe în țară. Aș vrea când trimitem o, o familie să înceapă o biserică și începem, am vrea să se concentreze, să zidească biserica, să nu încearcă ei să-și facă un mecanic auto și să lucreze să schimbe roți la mașină, ci ei să se dedice în întregime. Știi când vom putea face asta? Când noi vom înțelege? Și biserica va practica zeciuiala. Și nu va fi o problemă să plătim pe păstorul Și va fi bani destui pentru o familie pe ca să o ducă o viață normală, ca ceilalți care duc o viață normală. A venit la mine, o, se căsurește cineva și o venit la mine, o, e păstor la o țară și spunea, am, uh, îmi dă biserica 3 milioane. Cât stă biserica? 3 milioane, frate. Dar cum trăiești? Ce cumperi cumperdeai 3 milioane? Își caută loc de muncă. Nu poate trăi din 3 milioane. Cine poate trăi din 3 milioane? Deci eala este provizia pentru lucrare de slujire în casă lui Dumnezeu. După aceea, zeciuala nu este doar o învățătură din Vechiul Testament. Isus și apostolii au confirmat zeciuala și dărnicia. Atei 23 cu 23. Voi, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuala din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai neînsemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți. Fiți atenți ce zice Iisus. Iisus zice. Și pe acelea. Care sunt acelea, Isus? Zeciuala din ismă, din mărar și din chimen să nu ne lăsați nefăcută. Ce spune Iisus când îl întreabă? Ce să dăm cezarului acești bani? A cui imaginei? Și Iisus spune, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu, ce al lui Dumnezeu a zice parte dați-i lui Dumnezeu. Iisus spune asta. Sau că eu dar n-am știut. Păi uite dacă ai citit, ai citit ai vedea că Iisus o confirma. Nu a venit să spună, numai mai da zecioială. Ne-au spus văduvei care intrau și de dea în casa visteriei doi bănuți, mai nu mai da acolo. ce cumpără ceva pâine, nu? Colțatul o să dea bani. Aducă zeciuelele în casa în a casei Domnului. Unul corinteni, apostolii vedem că fac, cât privește strângerea de ajutoare, de bani pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei în ziua din tia săptămânii. duminica. fiecare ne voi să o deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când vă veni. Fiți atenți ce spune. Ce să pune deoparte? După câștigul lui. Cu alte cuvinte, procentual. Apostolii din nou vorbesc despre procentual. Isus gândește în procente. Cât dai? În procente. În procente. 60-lea lucru zician este un minim biblic, dar nu limitează, nu limitează dărnicia noastră ăsta de unde pornești. ăsta stai de unde pornești. 10%. De, de unde să puneți cu dărnicia mea? 10%. ăsta minim. Și practici o perioadă și vi la mine. Și dacă Dumnezeu nu e credincios, tu te administrezi banii bine și Dumnezeu nu e credincios, vin o să ne spui. Pentru că eu, de ce spun asta? Pentru că Dumnezeu o să te pui la încercare. Nu i-am spus. Și dacă unii dintre voi astăzi, Dumnezeu, ne să vă simțiți condamnați absolut deloc. Și vreau să vă spun că în 2013 poți trezi în tine zeciuala, partea sacră care e a lui Dumnezeu din venitul tău și să-l dai lui Dumnezeu și să vezi cum se deschidă gazurile cerului. Această expresie este o expresie care denotă belșug. De notă binecuvântare. Când s-au mai deschis pe vremea lui nouă, zăgazurile cerului au fost, au, au inundat și au murit oamenii. Acum Dumnezeu vrea cu zeceuală să deschidă zăgazurile, să toarne, belșug de binecuvântare. Asta vrea El. Dar cât timp? Tu nu dai zeciuală, ușile sunt închise. temir Doamne, de ce nu curge binecuvântarea? De ce el bine cu cel de lângă mine? Ușile sunt închise. Păi nu dai zeciuală. E pentru tine acest mesaj, să-ți aduc aminte, e pentru tine ca tu să fii binecuvântat, să te văd cum tu ești binecuvântat și ești o binecuvântare pentru alții. E pentru tine acest mesaj. O nouă atitudine față de Merge merge repede, pochește-te de păcatul de a reține zeciala și înlătură blocajul binecuvântării. Este o poveste cu un vultur care a furat carne de pe altar. A furat cea lui Dumnezeu. -a, să, hai ce să mă stat de carne asta de pe altar. O luat și odată de carne s-a lipit un cărbune. A prins. Și-a dus vulturul, -ă, carnea cu cărbune a prins în cuib. Și-a ars cuibul. a ars cuibul. A dus aminte de povestea vulturului care și-a aprins cuibul. A luat și lui aloi De pe altar, a Domnului. Și-a prins cuibul. A ceala la casa Domnului. Casa Domnului este biserica ta locală. Locul unde primești mâncare spirituală. În această dimineață, voi toți ați mâncat. Omul nu va trebui doar cu cuvinte, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În fie astăzi, de fiecare duminică, tu ai mâncat. Tu dacă dai ceala la biserica ta din sat, unde e buletinul tău, nu mă interesează unde ții tu buletinul, dacă și aici mănânci, nu-i corect. Unde te hrănești spiritual? Dacă aici te hrănești spiritual, vii aici să mănânci, e timpul să plătești. Când mergi la un restaurant, nu mergi numai mănânci și tu plătești la soția ta de la bucătărie. Ce, așa spune, da, eu îi plătesc soției. Nu, ai mâncat de la noi. E timpul să plătești. Casa lui Dumnezeu, unde tu te hrănești. Da, dar eu aparțin pe listă. Tata nu era cu liste și unde aparții. Unde te hrănești? De unde mănânci? Unde ai mâncat astăzi? Vă merge acasă, te vei simți sătul astăzi. Am mâncat de aici. Asta e casa lui Dumnezeu. Asta e locul tău. Israelul unde te simți acasă. În Maleahia, aduceți în casa Domnului. Exod. aduceți în casa Domnului. Zece nu este pentru a da la alte organizații sau la misionari sau le-am împărțit la sărace. Eh? era Dacă vreți să intrăm în zecea, erau la, în lege trei feluri de zecea. Era zecea care o domnul domnului era o care o dădeai la săraș și o zecea care o mâncai. Dar era în legea aia. Voi știți că farisei am studiat despre farisei voi știți că farisei pe vremea lui Iisus cât credeți că dădea zecea în fariseu? De ce credeți ei că se simțeau așa de tari? Cât credeți că dădeau zecea farisei? Zice, Dani, cât credeți că farisei? Nu era 20%, cât credeți, mami, că dedea zecea farisei? 40% de dează ceală farisei. 40% farisei. Wow! Când am auzit de omul care a deschis Colgate și a dat 90% din venitul lui, 90% așa de mult Dumnezeu a binecuvântat că a reușit să trăiască bine din 10%. Și 90% de a dat bisericii lui. Ce fain a fost de păstorul ăla. Biserica, 90% de la firma Colgate. Patronul. După aia crede în promisiunile lui Dumnezeu de binecuvântare. Trebuie să crezi cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Domnul. Trebuie să crezi că Domnul face ca binecuvântarea ta să fie cu tine, în grânarele tale și în toate lucrurile pe care le vei pune în mâna. Deuteronom 2 cu 8, te va binecuvânta în țara pe care o țădu Domnul Dumnezeu tău. Psalmul 84 11, Domnul este un soare și un scut. Domnul dă durare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. După aia când ești binecuvântat, tu poți deveni un instrument de binecuvântare, ci să dai și să nu dai cu părere de rău în inima ta. Căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul, fiți atenți, în toate lucrările de care te vei apuca. Pentru aceasta, știți de ce? Ca să dai, ca să ai tu destul și să poți să dai. Și știți ce îmi place mult? Când tu aduci zeciuiala, Domnul va mustra lăcusta care mănâncă și va face ca vița ta să fie roditoare. Așa să închizi ochii acolo unde ești. Dată din cerul cuvântul tău a fost vestit. Mamele, n-aș ca nimeni în această dimineață să se simtă o condamnare. Aș vrea ca fiecare să se cerceteze pe sine însuși și să vadă dacă ar vrea un nou început în 2013. Mă rog să-l cercetez pe fiecare și dacă e mulțumit de modul în care administrează finanțele, dacă e mulțumit de modul în care a dat anul, acest, anul care a trecut, vreau să-l încurajez tu în continuare să fie ascultător și să vadă în continuare binecuvântările tale. Doamne, pentru cei care încă n-au dat ani în mod conștient, mă rog pentru ei, mă rog ca tu să le cercetezi inima. Tu vrei să fie o binecuvântare ei, pentru alții. Și doamne, ei... Datorită nedării acestei ale experimentează blestem. Știu, Doamne, că singurul mod prin care eu pot să mă rog binecuvântare este ca ei să înceapă să dea, ca ușile să fie deschise din nou și binecuvântarea să curgă peste ei. Mă rog, în numele lui Iisus Hristos, să ridici Biserica Salem, fiecare membru de la noi Biserică să dea zece Deci, ceea ce mă rog, fiecare persoană care se simte parte, să spun eu, dau zecioală și peste zecioală, să fie minimul. Doamne, tu vrei ca să ne binecuvintezi? Nu ne ceri ca noi să sărăcim, ci ne ceri ca noi să ne îmbogățim. Mărește-ne credința fiecarea, te rog în numele Lui Isus. Mă rog pentru cei care experimentează greutăți, care au, Doamne, dificultăți, mă rog să se cerceteze, să vadă de ce au ajuns în acele greutăți. Care a fost motivul pentru care au ajuns blestemați? De cumva, N-au dat toată se din veniturile lor. Pentru că vrei ca ei să fie binecuvântați. Tu vrei asta. Așa să te las să te cercetezi tu pe tine însuți. La terminare vei putea să-ți